Bismillahi rrahmani rrahim Elhamdulillahi rrbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tebi'ahum bi ihsan ilaa yawmiddin Allahun madhrure falendrojm vetem per ti ndihmze falja kërkojm lavdote dhe bekimet Allahut qofshim i Muhammedin sallallahu aleihi wasallam bi familjes tim dhe shokut Dhe të gjitha që i ndjeki në rrugën e tyre dyrin di në fund të kësaj bote Të nërodhës besimtar Jemi duke kaluar në për një sura E cila është me dëvërtet shumë e veçant Shumë specifika Bëhet fjallë për surën e lëfatiha Dhe kemi thënë se kjo sura Edhë pëse është e shkurë tërë kështu në formulim Shumë e thelë, shumë e gjerë në përmbatjë dhe në kuptim Andë një surë që një nga emrët e saj është Ummul Kitab Një nga emrët e surës El Fatiha është Se kjo surë është Baza e Librit Baza e Koranit E baza zakonisht është E njëshur është zakonishtë, më thonë, e mbushur në kuptime Kështë që dhe ne Kështë që sa ja u jemi duke e tretuar dhe pse, a e tretim është jo shumë i detajzuar, sa meritën dhe sa duhet me umarë me sunë e lëfatiha. Mirë për me gjithat, ta kuptojme rëndësine kësë sure, i sure, ti njëmë disa kuptime që duhet i kimi parasysh kërë ne e lezim këtë sure veç edhështë në namazin tonë, që namazion tjetë pastojme një cilësi dhe kvalitet më të ngritur dhe tjetmë ndikim më të madh në jetën tonë përditshme. Ta prjetojmë që dalje ditore para Allahut të munduam. Qëse si namazi nuk është thjesht adhurim, mirëpo është padyshim diçka shumë më tepër se kaq. Është një komunikim me Zotin Xhela Xhelali, është një dalje para Tij. Është një mundësi për të pastruar, për të ngritur e shumë gjë të tjera. Andaj për ta pritur namazin si duhet, për çdo namaz jonë cilësor, kvalitativ duhe që dhe me andja ju në tjetë e ndërlidhër me atë që ne themi gjatë namazit tonë dhe e që ne themi mësë shpesh i namazit tonë është suri al-Fatiha dhe gjatërtimit të, të këshëjsurë ne kimi arritëk ajo pjesë që ka të bëj me përgjithsin dhe që ka të bëj me daljen para Allahot për dhëmë në gari kimi përmenë që Allahot gjelë në gjelalu është ndërrua si begative dhe aje është burimi i gjdo mirësije dhe begatije që ne e kemi. Mirë pa, shudzimi këtyre begatieve një dhe në kësaj botët e nërgëzër nuk është pa përgjithsi. Njeri ju dhe t'jepë logari parlatë manuar për begati që i ka shudzu. Dhe, kur njeri ju këtë e dëgjanë se ka logari dhe nje, pa dushim se këja banë mëtë përgjithë shumë kashi begatieve e para, por e bënë edhe më të përgjertë shumë karshi dhruasit të begative, ati që në e dha këtë begati. Dhe në që vëzë e dikush pytë se cilë është qmimi i begative, unë më interesu më ja pagu zërët begatit, që njësë e para ti kur danë më së me pasë bërqë. A ka mundësit dikush me shifra numerike me edhonë përgjigja? E pa mundës shumë ashtatë, nuk mundështë. Cëlla është e begati që ti e gëzën sët E që ti vetë këshë mund me a qitë qmimin Pa mund shma është Për shamull Jeta që e ki, sa e ka qmimin Syri që përshë Veshë e ëtë Gjimty të branshme që punojnë Pa sa e begati shumë da të jashtë me Fmihën, një fmihë që e ki, sa kushtën A ka një që e shetë Fmihën e vetë Pa dëshimë se ju avë A ne këto do tëtë të begati që ne i gëzën të ndërruvë dhe zënë, nuk kanë qmim me shifa në më rike, smush me e pagu, me t'jë dhënë parët e dënjësë. Po adhe me këmë më pagu me parët dënjësë, ato parët kënë janë, kërës ka furizu Allah Gjallë Levala, më më prapë me ato që ka është e ti, e pagu në ato që vjen pe ti, smush kur me e kryo pëtë. E cila është atë rezidhja, si mundëm na pra me dalë, para Allah Gjallë Levala pasë Shrytëzimit të këtëre begative të vazhdushme E me dalë para Allah Gjallaj Gjallu dhe me pështu në fund Cëlla është e rrugdalia Rrugdalia është në surën fatiha Shikon e Allah Gjallaj Lora për men Se Allahut i takon falenderimi Nga saja është drusi begative Aja është i gjithë mshirëshmi dhe mshiruasi Aja është gjykuasi në ditë në gjykimit Në kejtë kjaja që kemë hollë dirë me tanit Begatit dhe dalja për Allah dhe presia Sip kena mundësin na Që me një formë saktume Me e shpagu këtë mirësi të Allah Gjallahu Ala Me u shkarku diqysh bile spaku nga këj barq Cële ashtë e rrug Rrug ashtë e ka jeti vijuës I jake na abudu Vë i jake në staj Allah o thatë Vetëm ty të adhurojmë Dhe vetëm prejtej e ndihmë kërkojmë është pa mundës me të duror që njeriu të jetë mirnjohës Zotit sikur sa Allah e meriton. Madh njeriu të duror në kësaj bote ka njerëz që s'ka mundsi me e la burçin e tyre e lërën me ndaj Zotit. Çka mundet më bëf fëmiu për me la burçin e prindit? S'ka çka bën ai. Tan jetën me ndgatë e më u kujdes për të prap është një shërbim modest një shërbim dhe mëllon shumë i mangët në krasim ma qëfar predit kam bu për neve e pa mund shumasht një njerin kohë në pejgamberit sallallahu sallam kështë anë në haqj dhe haqjja në atë ku ka qenë shumë i ladhë shumë Shka qenë së kërshësat, në në hybë në aeroplanë për 4 orë, 4 orë gjysë prishti, një nga qabës, është një begatia madhe kjo. O time ka qenë për parat ladhshme, në përshketin, të më naturat larta, me deve, me vojtje, me një qimë të lashe. Dhe një njëri, le që ka ardhë vetë në haqë, me gjitha këtu për i pëti. Por e kështë e marë me veti nënën e ti, dvjetër, plakë. Etjëra nuk ishte kishte mundësi me ecë. Dhe tan kona kishte bardh në qafë nonave tëve. Ona gjithë këtë mundë të kishte buar. Lodhja ishte rraskapit që edhe nonava me pas mundësi me e krijo obligimin e haxhit. E pastaj i tha pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, O ne kushto kum bo? Deri ku e kum la hakun e nonës, në që unë kum bëj të qafë? e ta në rrugës, e këmë rizikuj jetën të emë, me pru këta këtu në qabë, ta është unë e kashimet të cilë ashtë, atër e ka marë përgjigjën se, kërët këmë mund që e kebo, nuk e ke shpagun një shqecim të soj natën kërë të s'ke mujt me flejtë. E se hako është i madhë, dhe njëri s'ka mundë si më la hako në prindit, e që është më la hako në zotit prindit, problemë është ke punë Më susi që të kam susur për shemb. Tan njëtë na ke po harë na ty është shkruar që ti kusht të kam susur apo ose të të kam susur, më fal, të kam susur punë të harrit. Me çka mundesh më jaç për lajt bash? S'mundesh me lajt bash. Si. Mir, po duhet njëri që spoku më përpjek me përgjegjësi të plot të spoku me gjet një rrugë qyshme bodi që ka bile spaku me të regu se une të jam mirë njahës. Andaj ne kërshia la gjelë lëhojla, qëfar mund të bëjmë që ti të regujmë me la gjelë lëhojla që na edhim se borësën së si në lojmë. A me jemi të interesu, më zotë i gjithësis, që spaku me qenë dajtje mirë njahës, me të dëshmu se na, të adhim këtë begati që na kja dhonti, këtë mirësi që ty përna jebë dhe këtë kujdes. Munësia ësht aja që ka armë në jetin vijuës, si kurse e cika, i ja këne abudo, vetëm ty të adhurojmë. Nëse ne Allahun e adhurojmë, dhe nuk e adhurojmë asë këndë pos Allahut, e pranën Allahut gjëllevala këtë si shkëmbim për begati. Kënë nuk është e barazdashme, absolutisht, po zotë i e pranën. Dhe aja që ka është halama interesantë, Se kur ti donë me qenë mirë njës për mes adhurimit Dhe Allahu për begatit e përkashme Këtë adhurim Allahu gjellewale e bën sebebë që Nga njëra anë, që ka vlerën e adhurimit i badetit Nga njëra anë, Allahu imanduar këtë adhurim e pranan Si qmim të begative që i keshudzu Andaj nuk të mërmë për gjithsi e para Dhe e dyta, këtë adhurim e bën shkaktarë që të vazhdosh në begati të tjera përjetësisht në xhenet. Do mund me çir ibadeti, adhyrimin te Allahu të Madhuar, të ndërozën, veç çmim i begatitë të dunjos ja vlet. Veç çikash, kurcë më së poshti, as më së poshti, shpërblim xhenet, as kush më së poshti. Veç Allahu më thon, begati që po i marr, ndaj më u shkarku nga përgjësia dhe më la borçin mua madhura ma do të kështë e një trektije knatëshme për neve e lërë më që Allah gjallahu ala po në japë do në shpërlimet të dy anshme edhe shpagim të bërqit në dunjo por edhe mundësit të shpërlim botë në tjetër pra ndaj ne duhet me kuptu se qëka është adhurimi pravdo qëshë muna Allah në madhuru qëka i bjenë Allah në madhuru une adhure Allah në gjallu Kanëri sa thon unë e aduroj Filonin, nuk adurohet Filoni. As nuk adurohet, as kush pas Allah nuk adurohet. Çka nuk kupton adhurimin? Të ndrum vëzër adhurimi në vetën e tij përmban dashuri të pa rezervë. Dashuri të pa rezervë ndaj dikujt dhe në nështrem të parezernë dhe dikujtë. Dashuri dhe në nështrem. A ke mundësi dikën në dunja me edashtë parezernë? Ja, s'munësh. Pse? Po a i ka mundësi ka ere keq me bonë. Su në thushë të qka të bëj shtetë ti mirë i ki gjithë? Ja, s'munësh të me thonë. A i mundë në kompërindë, po gabanë ka njëra. Mundë në kompër mësus, po gabanë ka njëra. Andaj, dashurie parezirë Gjithë që ka të bëjsh të në këmë e dosht Që ka të më bëjsh të i mune këmë e dosht Kështu a mësh me më thonë dikujt Ja, së mënësh Së një thush, që ka të më bëjsh të i mune këmë e dosht Së mënësh të me thonë Ti mësh me thonë dikujt Sarë të më bëjsh mirë këmë e dosht Me kërzu Ama që ka të tjene, më bëjsh të i mune Së mësh me thonë E a ka dikush që e çfarë është adhurimi i tij. Na kur themi e adhurojmë Allahun, çka i bjen? I themi Allahut mëndosur se, o Zot i Un, çka të bëjsh ti? E çka të na dërgon ti? E çka të na bën ti? Naopat kënaqë me dashrë, se ti gjithçën bën mirë. Çi këtë deklarat ai takon dikujt posa Allahut? Jo. As kujt. Prandaj adhurimi i takon me Allahut. Dhe komponenti i dytë i adhurimit është krahas dashurisë pa rezervë të pahamendje është në nështërimi i parëzirë, i pahamendje. Absolutisht, qëka do qëtë vijen nga Allahut e bare këtala, na nuk e matim. Gjido ku është posë Allahut e matë. Për shambull, mund me posë njerin në është ta matë dasho njëtë, po të thirë në kohët të papërshtatëshme kur dikun po është tash, më, po më duhet tash, po më falt po jam zonj tash, apo mos di ora. Për shembull, smunesh apo? Ose kërkoni kërkies ka për shembull, të ja, shjo aftëson e boi. Për shembull, me konti dikun ë me një vend me përgjësi. Edhe vjen dikush, mund të marr prindët, fatkeq, mund më ndot, më har dikush i dashur lute. Do thon, ama çit dokument fals, ja fal. T'kam bë apo smuj? Smujë bë keç. Që duhet të bëni njëri mirë. Apo, së në të bëjt dokumentin nuk muna o, Se kësh ma shtrim Kësh do qëmë këtë botë Ka mundë si me pasë kërkesa Që ne mundë timi të rezervuar Kërshjeti për mi u përgjigj A ka dikush që Krejt që ka të kërkon Ne kemi pare zerva përgjigjen Dhe që Allah i manduar Për ndaj Allah u gjallë uarat Në mundë zër Kër i ka cilsu besimtart e drejt Shukone Kushtë janë ata muslimantë të mirë Allahu ka thënë në Koran Se besimtarët edhe janë amën e rësulu Ajo në fundë surës bëkara Ka besuar i dërguari Bima unzile i lehi u e lëmu'minun Ka besuar i dërguari në atë që i është zbrit Edhe besimtarët kanë besu këtë Pasaj përmenë kusht e imanit kanë besu në Allahën Në melekët, në pejgamberët, në librët Pasaj që ka thëllë për ta وقال سمعنا واتعنا غفرانك ربنا واليك المصير. Kjo është pjesë më e madhe në Kur'an. Çka thon besimtarët? Sme'na w at'na. Kjo është kërkesa e dhimit. Ne dëgjuam o Zot, çka ti kërkon dhe ne unë nështruam. Nuk themi për shembull o Zot e dëgjuam e shfrytua dhe unë nështruam. Ja se shfrytua meç A këra në ujnë me e shqyrtu kërkes në alloqë e levala, o zotë kjo kërkes e ujtë, po këqyrt një poqa mundësit, një poqa vakt, ja s'ka kështu. Adurimi se le anë këtë. Nëse Allah është i aduru arë që ti adurën, atërë nuk shqyrtojt mundësia për të përgjigjë. Pse, nga se ajtë atë që fare kërkën nga të ishtë 100% e mirë. Ski qëka është shqyrtën ti, e para. E dyta, 100% është mrena mundësive tua Nga se Allahon nuk më ngarkon për të i mundësive Shiko ajeti vijuës Kër ne i themi Allahot Shiko së so bukur është rëndin kuran Ne i themi Allahot Dëgjuam dhe u nënështruam Allahot që ka thot Pas këtje e të mere La ju kellifullahu nëfsen illa usaha Allahot nuk e më ngarkon Asken për të i mundësive Dhe thot Ora pëtemi Kër ju thuani ozat ne të përgjigjemi ty, mos këni gale se asni herë nuk ju nga rkoj ma, që nuk kini mundësi dhe atë që nuk është në dubinë e juaj. Nga këa aninit e sigurët. Pra dhe na i nështrojmi bënd shumë Allah gjelë lëvala. Pra dhe na i dashuria e parëzirë dhe nështrimi pa kompromis dhe i parëzirë janë kërkesat themelure të këtia dhurimi cili është një loj shpagimi për begati që na pojbëm. Rëndaj, vetëm Allah në adhuroj. Këtu jenë bazët e adhurimet. Bazët e adhurimet. Mirë. Nëse këtu jenë bazët e adhurimet, cëllat janë përbërst e adhurimet, për qëka e të përbëhet adhurimet, në në mundë thimi që bazët e kësoj gjamië janë këto poshtë. E për qëka përbëhet gjamië, përbëhet përbëhet përkësoj e përkësoj. A nejë bazët e adhurimet, për qëka e të adhurimet është dashuria e pëlluat e parazin dhe Allah dhe nënështrimi i parazin dhe Allah Gjellar që kja është? Mirë, e përbërsit e këti adhurimi cilë të që kani sa bukur djetarët e kanë përmbledh definicionin kuptimin e adhurimin dhe Allah Gjellar Gjellar hu, e i crit definicion në vendet i ka përmbledh të gjithë përbërsit e këti adhurimi kanë thonë djetarët se Adhurimi ndaj Allahut është kryeria ose adhurimin ndaj Allahut është çdo fjalë, çdo vepër që Allahu e dën, dhe të larguarit nga çdo fjalë dhe vepër që Allahu nuk e dën. Do të sart të flet diçka që Allahu e dën, e ti e thua atë fjalë pse Allahu e dën, ti e na adhurim. Sartë t'je bën një vepër e cila është nga vepëra që Allahu i dan Dhe t'je bën atë vepër që Allahu e dan Pse Allahu e dan, t'je në dhurim Gjithë mund Dhe sartë t'je largosh nga një fjallë Që Allahu nuk e dan Për shkak se Allahu nuk e dan që Kjo me rëndësi pëse për largosh t'je Ju pëse kini një të rast Po pëse Allahu nuk e dan, t'je në dhurim Dhe sartë t'braktisë në një vepër që Allahu nuk e dan A me e braktis, veç që Allah nuk pedan, ti e në dhurim. Në bashkë saj e me kuptu të në vëzër, se e tër jetë a jonë, për dishmëria jonë, për shjetë në dhurim. Me këtë definicion të dhurimit, a ji pët me kuptu se veç namazër të dhurim? Jo. Nga se njëri u gjaditës, për shambull, nuk fletë veç në dhurimit, Lutit namazit Të lesë shumë pun tjera Për shambu Nëse një kur zhjojt më nxes Në sabah I thët antarët familjes A këni flejt mire, a këni përshu Se kjo fjole mirë që Allah e don A i në dhurim është Ashtë të dhurim Nëse një ju të del me ble buken Edhe me prun shpe Pëse për të del me ble Po pëse Allah Gjallahu Ala Të ka ngarku t'ju më kujdes për ta Andaj shkuarje jo të me blibuk Ushqim për familjen tonë Pse Allahu këtë pun e dën është adurim Kër gruja e pregadit ushqimin të shpia saj Për familjen e saj Pse pregadit Pse Allahu e ka kërku prej saj këtë me E bëhë dhe ajo e bën Pse Allahu e dën këtë pun Ajo është adurim Kër në riu për shamull e së rrugës vet Dhe Ka mundësi, ka mundësi, mi a thonë dikuj një fjallë të kjeqe, nuk e thotë, se Allah nuk e danë, se vabën, është në adhurim. Andaj, tërjetë e jonë duhet me ushëndëru në adhurim që është të me që të kuptim. E kur të nërëzër me këtë kuptim, e tërjetë e jonë merë kahje dhe orientim të adhurimit, atëherë të gjitha begatit që ti ishë të zënë gjatë ditës janë të paguara me këtë adhurimit don të shfrytëzon dhe pagun, të shfrytëzon dhe pagun. Që çdo ku del para Allahu xhallahu ala, nuk ke bardh për begatit. Përkundrazi, për adhurimin e bërë tek Allahu xhallahu ala, pastaj shpërblehesh me shfrytëzim të përjetshëm për hershën begative në xhenetin e tij. Mir po këtë të grozën nuk ka e ka bashë lehtë çshto. Me kon gjithë ndyrim, gjithë me tronmë, nuk ka e letë, këpun, nuk ka bashë lehtë kjo punë. Nuk e ka lehtë mu largu pito të kçiave se Ka mundësi njëri ka bashkjetu ma atë kje që këtë gëtë. Ka mundësi njëri përshamu se ka bashklet me u disciplinun disa obligimet saktuara pëse po këtë gëtë si ka krya të punëtash. Në u disciplinun me organizu kone ti konform kërkeset saktume se ka letë. Andi Allah Gjallewala, që i ka në jetim ju s'ka thot, i jakën e abudu, vetëm ty të adhërojmë me kuptime që i përmenda dhe vetëm prej ti ndihim me kërkujmë. Me cin në kët nivel të këtij adhurimi Zot, na vçmunum, na harrojmë në habitum, andaj na kërkojmë dimën tënë. Prandaj prap, edhe çaj adhurojmë, që po duhem na me shpagu me të beqadit pe kujt por janë. Pe Allahu xhallahu ala. Prandaj skemi na patakurjë. Skemi na patakurjë. Musa alayhi salam te, ndodhur i ka thonë Allahu xhallahu ala dishë Musa elsëmun ku pengambëri mora, Allahu xhallahu ala, ka pas mundsi me të komunikojë me Zotin e tij. I ka thonë, o zotë jam, si është e mund shme me të falendaru ty, qyshë? Nësë në themë, Elhamdulillah, për begati që i po mija, këtë Elhamdulillah, ti ma ke mësu, dhe ti ma ke mësu me e thonë. E për këtë Elhamdulillah, që ti ma ke mësu dhe me ke mësu, nësë në themë, ni Elhamdulillah, tjetër mështi, o petë këj dy të është që është njësi i pari. E thani e thoma tretin për shka këti dytit Po edhe këti tretin se kërës e dytit E këso që derin pa fundësionet Shka më tonë, elhamdullah, elhamdullah Kërës për fundan Andaj, aja ka dikun fundin Mënësia me të thonë ty, elhamdullah Që ka Musa, Alisam, që ka vet Allah o gjelë leola i ka thonë Musa o talisam O Musa, nëse këtë e ke kuptu A term ke falenderu Dhe se ke kuptu se gjithë mjet të borxhmu. Edhe gjithmonë vazhdon me falëndrua e pranojun e këtë falënderim edhe pse ti smush me la borxin me kët. A më unë e bëj kabull. Inkysi Allahu xhallahu ala. Pejgamberi sosm të duazër. Si është ai durimi i ti? Sikane du me përmbledh këtë, që do të them me kët rast pejgamberi sosm dhe me përmbyll. Përkëse kohë edhe ku hazon afër është aty. Për nëzër, si ka qenë jetë e pejgamberi, alinjë së të të të të të? Në shumëbisë me rasëve ka qenë një të fështirë, dhe mënë me presion, me ngarkiesa, po edhe me vartëni. A e dini që pejgamberi së a sëllëm, kërë rëzgjunë natër më falë, e natë për natër është falë, jo, ndi atë si dhe me falë, se atë si ho kry, po natër, natër, thellë natër, thel, natër. kërë tjetë kanë flejtë, dhe kur ka dashmëron seçde është dasht me skiu kom të gruzvat se nuk e kanë zonë me busëçë në dorë ku kanë atë pejgamberin saqë çka she ka pas spinë madhe pejgamberin saqë paraun para kur gruja vet flan me një, me një, me don kohje dhe ai nuk mundet me busëçë për shkak se është shumë gusth apo çka ka thënë jeta e tij apo Aisha radiullahu anha thotë nuk mojn mend Që gjatë jetës tave me pejgamberin e sas, më kabova kia 3 dit me radh pa ndërprerje me zinh shpër të pejgamberit Bukafon. Qi bien sot këna post, nesër tanë ditës këna post, tanë pas të një petë këna. Çës sot e ka pasë, vështirësi, forsni. Atëna kemi pas para shumë vite, mohim mend vite normal atë ato kohë të vjet kur ka qen problem ka froftë negush me siguri optë. Me ujë ka gjyje. Këto okay, na na këtu e kemi nëna si kemi provu këto. Ka qen ku e vështira apo? Pasta i pejgamberi sa osërëm të në vëzër, kur është smu, smuja e ti u kunë dy fish me aronë se smuja dy kuqë për njeve. E ka pasë përër matë ronë se këtë tjetë, për me ka dhutë tjere që une pejgamber, anë i shikës e ju, për me au lecu tjereve të i kalimin e së për vëzë. Qështu ka qenjet e të ati, bërë? mështë të lasët me të lasët e për i dhe të shme, me intrigat e armigjve, jet e fështir Falej atë gjatë Sa që i fryësh kom, kom. kom. kom. kom, kom, kom. kom, në komë, të nëjtë në komë Mahmendi së su, qaqë gëtë, të nëjtë në komë Me nëjtë njëri në komë, qaqë gëtë të u falë Nështë të ne këna përru me nëjtë në komë, qaqë gëtë, të punu Një këtë i karo pune me nëjtë në komë Në nërmalë, janë ojtë komë, të nëjtë në komënësi Po të u falë Ajë namazë një ka përri komë Dhe kër e Këtë gjendje, këtë problem të ngarkiesa, këtë vrafni, këtë adhërim të vazhdo shumë dhejtë në frirët këmbe në fund. Në fund, kore ka përfundu namazën, para se me përfundu namazën, thënë të pegamberi, së sanë, në një lutje që bënë të vazhdimisht, në përfundim të lutës, thënë të, La uhësi thana in alejk, entë kema ethnejta ale nëfësik. O zëtë, une nuk kam mundësi ty ma të falru kurë, Nga se ti i je i falenderuar dhe, dhe ti i i lavduar Ashtu si kurse ti dim për veti Unë e zdim e falenderu ty Gjithë kjom Gjithë të të edhe prap Gjithë Allah Gjallahu Ala është Maj lartë dhe shumë ma bëmires Se që ka muzit si gjuha ndokut Mi thonë ati, alhamdulillah Mirë po për pjekja jonë Për ta falenua Allah Gjallahu Ala Duhet jetë për mes adhurimit Me këtë kuptim që jetë sejka Bënat që Allah hu e donë largon nga e që Allahu nuk e don dhe bëje kët në emër të Allahut xhanu ala, në ndstroi dhe bindju dhe duaj Allahun parazër, Allahu e pranon kët çmim ka shi begatitë dhe mëshirëve që ti i gëzonit në kësaj bote. Dhe kjo është po neve një myshë shumë e madhe, një pëlqim i madh që Allahu po na mundson, kështu me la borçin ndaj tie që ky borç nuk ka mujt mula pe pejgamberve e lemo pe neve. Allahu na dha begatitë dhe mëshirët vardu në jetë kësaj bote. Allahu na bojë falërues dhe mirënjohës në negativet e tij. Allah na ruaj nga humbja negative. Dhe nga ndyshimi i gjallës për skaç. Allah na e ndryshon gjallën për ruaj të mirë. Dhe na ruajte Allahu xhalla wala nga çdo fatkeshi nga nga çdo sprov që na e vështerson dhe na përketson gjendën këtu në botë, por edhe dalë për atë. Me kaq për këtë pjesë, Zoti u shpëroi dhe ndroft safa, Zoti më thoni 18:6 një planon i mirë, edhe ata vënd që janë kombatë që gjën paguën ose dhe spordohen pjesa e xhamisë ku do të çojë në vend që të kenë mësimu falrat. Zot të spolehet Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallamatun kathera.